Sjöndi kapitúli Nú sapnast að honum farið sér og nokkrir fræðimenn komnir frá Jérúsalim. Þeir sáu að sumur lærisveina hans neittu matar með vanhelgum, það er óþvegnum höndum. En farið sér og reyndar gýringar allir, eita ekki nema þeir taki áður handlaugar,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 Hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erðavenju forfeðranna, heldur neyta matar með vanhelgum höndun? Jésús svarar þeim, sann spár var jesæja um yður hræstnara, þar sem ritað er. Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér.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 sem þær fylgi fram ógilda orð og mart annað gjörir þér þessu líkt aftur kallaði hann til sínn mann fjöldan og sagði heyrið mig allir og skilgið ekkert er það utan mannsins er sorgi hann þótt inn í hann fari hitt sörgar manninn sem út frá honum fer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 heldur maga og út síðan í safn þróuna þannig lýsti hann alla fæðu hreina og hann sagði það sem fer út frá manninn það saurgar manninn því að innan frá úr hjartamannsins koma hinar illu hugsanir saullifnaður þjógnaður mandráp hordómur ágind Íllmennska, Sveksemi tömleysi, öfund, lastmalki, hróki, hemska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Hann tók sig upp og hjælt til byggða týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fjekk hann duðlist. Kona ein frétti þegar af honum og kom á fjöll honum til fóta, en dóttir hennar hafði órheynan anda. Konan var heiðin ættuð úr fönigíu sílenskum. Hún bað hann reka illa andan út af dóttur sinni. Hann sagði við hana